A sada svakako uh, želim da pogledamo ove dokumentarnu tvijelu i da pođe blizniku ovo počujemo. Nakon šega će ovo uglavnom tijel se defendija provišiti do... iz nekoliko obruženja uh, uh, formirala korpor koji je pristupio prezentaciji i promociji i javnom predstavljanju problema uh, naše muslimanske vraće u Palestini uh, u bosansko-hercegovočkoj uh, Danas uh, su oni ovdje prednane u Hrvijstvo u Ustarsko, i je njihov domaćen. A u tom organizacijom u stvari koordinacijom tijelu su udruženje građana Svitanje, Uruženje građana Mladnom Zemrani, Ženska empatijna eh, organizacija i UČNHLA, Uruženje bolac Gazi Kuselbeg, Uruženje građana Horizonti, Uruženje studenta Sala i Kosma, Džemat ekonomskog fakulteta, Džemat Tavačkog mestrida, džemat studentskih doma Međariči i omlad na caru Međaričaniju. Svima, svima e, njima se zahvaljujem na tluku koju na prezentacije koje ima naše muslimanske praći, a našim gostima želim dobrodošenost. Pred su e, Nezdim Fenijan Milović i Dres, sajedi u Vakvskoj direkciji islamske zajednicije u Sarajevo, majska svojima u Fengeru Čelković, glavno imamo i Karpu, i naravno e, muftija u Oskarske seji i Aksa je prva kidla umeta, prva kidla muslimana, i to je naš treći harem, ili treće mjesto po važnosti i vrijednosti u, u srcima muslimana, to je mjesto odakle Muhammeda Lidi Selama uznesen, uzdivnut na najviše nebo, a ono je Mulhatta predio ga manuje e, Palestinu u vakufiju pokoljenima koja dolaze, pa i nama i generacijama koje dolaze iza nas. Prvo prostor koji se nalazi na današnjem teritoriju e, nekoliko zemalja, Libana, Sirije, Jordana, ono što zovemo danas Palestinom i Izraela, naravno, ukupiranu teritoriju u strani Izraela. Polština Palestine je 2.7000 km2, a danas ona graniči ukravo sa ove četvri zemlje, tom Siriju, Jordanu i Albanu, ako naračunamo tu otvorjenu zvanu Izraela. Palestinski navod je 7 miliona i 600 dok ih je 11.2 miliona i 800 miliona od e, tog ukupnog broja u svijetu. Ostatak je krtiran i oni su palestinska diaspora, kao što i bošnjaške diaspore ima isto toliko danas u svijetu. No, da ne bih ja e, dulio, pred nama su ili sa nama su naši večeračnih gosti. Prvi će govoriti svojima Infedila a nekoliko krati e, naznaka zna predstavljamo svoj moj finije školak je rođen 1938 godine u mjestu Tršiće općina Kakanj 78 ili verzije se koji smo godinama izvršio dani u Begunu interesuju diplomirao je, je na fakultetu islamskih nauka a potom magistrirao na univerzitetu u Damasku i to na temu rukopisna knjiga Đefije Hanjića a i dio propisna sure i Bek Dvije ima kuću mladu luka od 79. i 82. od kada je glavnima međusestanskih zajednicije Kapanj sa prečinom topu agresije na Bosni i Hercegovini zboga angažmana u armiji Republike Bosne i Hercegovine. <tak> nakon topu rata i nakon rata je intenzivno radio na formiranju, biočuvanju IC televizije u Akku koja i danas a inači naođe dobiti prun na poludami poznatelj organizacijom i sposobnostima i rečnosti. Nadam se da ćete napojiti svoj... quando dai mensvole mensvole salve le questioni više objave spuštana sabida yeah. nek ne, Allah oprosti, a što potrebujem artikle, ne razumijem. Ko bude se državom, usprav uz artiklu koji dođe, bit ćemo to dobro. Ko bude suprotno radio, kako piše u pustu, neće togo zaštiti. Ako piše, neutralizuje, ne staš, odeljite i ne perišite pređenje, Pa znam, prdje moj, svoju odru. Neboj, kamir, ti ćeš dobro, biće čisti, ali ubra, kad upališ, da vidla, se rečne, ne vidimo da će reći na zapušnju. Ne moji nikom u hrenici nešta li sreći, pa je piši. Pa sada kaže što je kvrdao. Ne moji ti svoju lukku držati, nego drži lukku onoga je proizvod pravi. A, vraćam se na glas. Ne moji, vrate i sreće, da lukku drži čovjek treba da, kakva sreća treba da u svijetu izgleda na kojoj lukci. Sreća izgleda Sreća je onak vam kako je Allah državno u Kur'anu i i poslanje. Zato za što on zna dobro, što je nama najviše koristiti, pa šta glede? Ovo samo različno A to je, pravčno, ti sestre, režite svoje srce za svoja gospodana. Ono nije odovoga svijeta. Ništa je da smiriti na ovom svijetu neće do stvari svoga svijeta. Tu za ne zaboravimo. Ne da ga smirujete ovdje na učinom stvarima, nikad ne smijete ništa. Može čovjek imati košta koga sve pavljena. Kad slučaju, ako mi je nemirno srce, on ne može spaviti. Nije miran. A sa strane ga gledaš drugim srta niza. I tako je biti da ovo što bojem pokušajte da razumijete. Ne trošite uzavut i svoje vrijeme. Jer, kada tu me baziram u stvari? Usmjeram u sebe, što je svoje vlasti A neka Boga ti želim na vremen. Pa predavaju meni na vremena, znaš, koram u školu. se biti bojim. A Allah kaže mu, ne i svoju djecu i strah vam vam. Ne kažete ih da. Ubija. Kada onda se kaže ili ne idit u ili ne u mekter, je u školiji puno zauzjetno pa nema iz dana kuda babre mati ga pobije i pobije. Pa dubom. Kad ga ubiješ dubom šta ćete višći ono bez babe i bez majke. Kjer kad ubiješ ga ka dubom šta se mu radi? Koga oh, mi je uvijaj. Koga je dubom ja. ubiti. Ne pojte se ova vas jako negodje ne, neskira 10 eura. Ja znam nekoliko je šporodica koga dao Nema ni baba, ni materiju. Ono tu ima. Laj, da, fa, uči je dobro. E zimnace, jajnice, imaj zimalce, jaknice. Imaj jednu, daj ko se boli. Pa kakaj zahvaljujući amici najdjevi. Neko će uvići u njih žadađati daj koći. Neko će kazati bez opiraš dojemu. Kako? Nismo stavani. Čuli smo da imamo kakim strajom. Tvoje djece bez babe i bez materiju. A mojim pomoći. Tuo se ti sjeni i što ti je sredce omakšava a ne zaboravim da se ne ovakše srce bez Allah niko dobar ne može biti bez Allah niko ti ni ne može nanijeti na koži bez Allah niko nikom ni šterku neće nanijeti dok Allah te rešava ovo Isu, edan ovako se volim kad je srce nije kako treba i u ovom Nisu tako treba. Vrašan i sestir. Mi osvijetno imamo da nas, srca, bolest. Ako se poznate i kažete. Ima u čurjećem tijelu jedan organ. Ako je on slav ili bolestan, bolest ne je čitavo tijelu. Trpi čitavo tijelu. Ako je ono zdravo, zdravo je čitavo tijelu. To je san. Nažalost, mnoga ova srca, naše braće, vladane, su bolesti. Kad je bolestno, valja Irama ovdje trpiti, a trenutno Palestina i narod Palestine najviše je trpio. Da je Bog u mnogim zemljama, da su pravija srca, ono ne mi oni bili u situaciju kako je se razli. Da, in cui è costruito. Il 90% strube è da è per essere adesso questo israelitico di Gori. Il discucci strube distisce ho cer le distanze. Poi c'era su davano una garbage che ora è che a dick situazione da tu ci ci c'è il suo giuducanti koju kategoriju ostaviti u težku situaciju. Molim Boga da i vas šaljeću, šaljući vodu jedan drugog. Mnogi su, oko pokusaj sad, u Kokman, jer su mnogi kod ove stava bile u svajem posljednju. I kao da pritaju, pa ima niko od vas dana da ponudi svoga bratu, makar putljaj vode na miru, ako nemože, u radka odstavljamo. A mi odgovamo, ovdje, ima i mići. Makar bilo šta, uči se ovaj što. A kada poognem, da jedni drugi predpostavim, da služim so u spisbu habisan, da se postavljam u jednom tijelu. Kad jedan organ zavoli čitavo tijelo trpi, postavljate se, borajte na ljudi na to. Bražujte se, ne zaboravite, so da se obravljete svojme komši, kada je radost. A pa osjetite bol u Hvala, koga je našte zadat, u nasi se sviđa. Kada dobro krevi, što cosa smo sviđali? Eh, lo, vola, koe, si, <laughs> di, no, polako, teo! Šta je to sviđa? Sviđa! Diplomira, što je tuđa. Sa desi koga je pritensko u facuteri, ti govorimo, e, kupio kaj diplom? Faluđi šmano. Ne zna, studeta, a zaz 6, trova se koga u facuteri. Kupio kaj diplom? Šta je to samo? Ne imamo pravnosti, nema mogućnosti da pokazujemo, da mu oba dajke, dajne, nekaj da gubili. Šta je to samo? Čovjek, u kog živku, kupio ko golfa 2012. Ne Dobili sa neboj zdravili, ne za njega je to, u svojoj sviđi. Došo on u mom šir, kaže, i svijetil kaže daje, kaže Brnajar, Ti šovjeka izgledaju se ovo primijeti. Šest grešaka, možeš te znati stakare golfa 2019. Pa nije 29.000, koga šak. Prirodno je da mora nekje ono kamuti. Ali da on sad da ubaci, da čovjek ne razumije da on jedna pru slavost 2019. da kupi golfa, da izjela, ova dođa je prošlika i da, da Allah date sutra najvećeg prina se i on, koga sa onim golfom radi. Ova govor je primjer Šta je to samo? I ovdje kada je čovjek, skoro gdje moj dano? Gdje mu fali, on je nastavljeno ono cijest, harba, odpre kutak kukure golfa, pa privodili, šta je pesan? Drugi je kupe od kava na pijaci 200 barak, došao komuštvi u komuštvi, ja, da se obradujem, ja da vedi, kada je došao, ja ovo sam kore dovolj za Hvala vam bitai si svupan, per to tovo suje dan kudevo kao se tozijan, da smo pomagali je prijima, je li baka da smo goldi je, da vi dava sam na nagrad je na sam, je sam na isso não era a kažem imani, draga radici sestre, govoriti o Palestini je naša islamska i civilizacijska obavezena, a muslimani ne samo da imaju pravo na Palestinu, već imaju obavezu kao pripadnici umetne poslamine da brane i oslovađuju kvalestinu, odnosno da brane i čuvaju čast i ponos svakog postulana i ostinog mjega. posebno mjesto, mjesto je u Aksavu, odnosno prostor kruca, da je uprvom maja te sure, kada je srat, kada je Subhanallahi assara bi'atihi laylan min al-Masjidi al-Haram ila al-Masjidi al-Aqsa alladhi barakhna hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa as-samii' al-basir. Sledy sledniemje monaj w jednoj jałiźnoči przed jego Boga i z Meczetu Haram aqsa čiju smo okolivu mnagoslovili. Da li mu pokazali neka od naših znanjenja u istinu je Allah onaj koji sve čuje i koji usveduje. Mesur Laksa je prva kiva kumeta. To je treći haram kumeta. I mesčidu Aksa je mjesto Isra poslanika zovu Loma 18. Mi, bosanski muslimani, smo počašćeni time da je Keaba kao naša kibla, kao kibla ummeta u pravcu mesčidu Aksa, odnosno kada se okrećemo u namazu u pravcu Mesičinu Harama, u pravcu Kiabe, mi se u isto vrijeme okrećemo i prema Mesičinu Aksalu, koji se tešno nalazi u dijagonali prema, znači iz pravca, pravca jugoistočne Evroke, prema Kiabe. Dva velika asfaga, dvojica velikih vojskovođa, koji su vodili u Stimansku vojsku, koji su pregodili ashraba postanika sallallahu alaihi wasallam su 634. godine, odnosno 12 godina nakon hijjare, oslobodili prostor Palestine, a tada dvojica ibn Asr, antallahu anhu, i Hali ibn Velid, antallahu. Nakon toga je Amar ibn Khattav, radijallahu anhu, drugi halibah u Lepai Rashidina, preuzeo trjučeve kudsa i bez borbe ušao u kudz. Ušao neprimjećeno zajedno sa svojim pratiocem, koji je na smjenu zajedno sa halibom Amar ibn Khattav, radijallahu anhu, od kojeg se plaši o prokreti šeitan, jer je poslanik srlom je kazao onare nisam vidio da ideš jednom dolinom, jednim putem, a da šeitan prokreti iblis, ne drži drugom dolinom, jer se stravuje susetno stopo. Omer ibn Khattar, taj veliki asfab, kada je ulazio u kuc, Ušao je kao pješak jer je tada kada je ulazio u kuc bio red da njegov sluga, onaj koje, koje bio, kojim je njegov pravio družko, trebao da jaši na magas. Taj Omer imun haddara radijalahu anhu koji nakon što je ranjen od strane na džusije u džami poslanika sallallahu alaihi wasallamu nakon čega gubi svijest pa ponovo dolazi sebi, ne pita za doktora, ne pita jesu li preduzeli sve da mu spasi život, već pita dvije stvari. Jeste li klanjali sabah kako treba? Jeste li uspjeli da klanjate sabah na I druga stvar, jeli li me napav musliman, ali mi me napav ne I bio je sretan što ga nije napav musliman, već međusija, odnosno obožavala crta. Mesičiv Aksa, odnosno Kuc, odnosno Palestina, koja je prostorno od prilike veličine nešto, nešto više od polovice Bosne i Bosne i Hercegovine, je vakuf drugog alibe uletva i Raština. I taj vakuf je, samo za nekoliko stovića, 1099. godine bio okupiran u strani Mešta. Okupacija Kuca, odnosno mestu Laksa, ubacija Palestine je trajala u 88 hodina. Za historiju, za uzvišeno gospodara to je, koji je samo jedan trenut. Salahudin el-Eyubi, nakon pobjede na Hittinu, 1887 hodine, oslovađa Mestru Laksa, odnosno oslovađa, kut se bio dio Palestine, a potpuno oslovađanje Palestine se desu od tek 1991. hodine. Englezi su okupirali Palestinu od 1917. hodine. I ta okupacija je trajala od strane Engleza svedozvaničnog prolaženja tzv. države cionističke povrli Izraela. U to vrijeme, vrijeme, okupacije od strane Velike Britanije od 1917. do 1945. poludnike, je planski naseljavan jeveljskih živalj, cionističkih živalj po projektu Velike Britanije i Sjedinjeni Američkih država. Muslimani su se, kao često proz istoriju, odupirali tom nasilju, odupirali, odupirali, odupirali toj okupaciji i u to vrijeme je bilo nekoliko velikih revolucija kojima se pokušavala osloboditi Halestinu. Prva je 1920. i devivne godine, Drugar 1935 ja ta sam i velika revolucija i veliki palestinski ustanak iz 1936 i 1950-ih godina. 14. 1948 godine je proglášena cionistička tvorava na čijem formiranju se na prostoru okupirane Palestinije protivio lobi, jevrejski lobi sa sjedištem u Americiji. Projekat formiranja države, cionističke države, je prvobjetno bio zamišljen u Ugandi i Argentini. Ali se odustalo od tog projekta i jevreji su ralatili znači, na preuzimanju okupirane Palestinije od strane Ubeza i prolaženju Sionisti iz Amerike se protive i kažu da nema logiki da u srcu islamskog svijeta, u srcu Araba, da se formira država koja ne može ostati. A onda jevriji koji su radili, intenzivno radili na preuzimanju kupirane palestinilne vljeza, kažu svjesni smo opasnosti koja, koja se nadija na nama, svjesni smo opasnosti za obstojnost buduće države. Ali vodit ćemo računa o nekoliko vrlo važnih elemenama. Prvo je, nadavljaćemo najsavremenije oružje u vremenu u kojem budemo a Znači, najsavremenija oružja i oruđa koja se budu uproizvodila u svijetu će biti naše vlastište. I oni to primjenjuju do danas jer imaju najsavremenije oružje. Drugu, obučavat ćemo svakog jevreja i jevreja, stanovnika Izraela da zna da rukuje različitim vrstama narožanja. I to su dva vrlo važna mehanizma za učuvanje jedne države. Da ima vlastito narožanje i da ima osposobljeno ljudstvo, da ima osposobljene ljude, građanstvo, da mogu da se vrani, da se ne osnadljaju na drugim. Jevreji kažu, mi ćemo učiti i mlado, mlado i staro, i zdravo i bolesno, da zna da rukuje na svim vrstama narožanja, da se zna braniti. Ne kaže da će bigu o očumanju Izraela povjeriti niti, na, niti u jedinim nacijama i da će se nadati da će to biti neke i tome i Prije nekoliko godina kada je vanešena odvuka na parlamentu o, o, o tome da prestaje potreba za obaveznim služenjem vojnog roka u Najveća radost nakon takve odluke je bila koje bošnjaka. Jer su Bošnjaci bili sretni što njihovi sinovi ne moraju da odu 3, 4 ili 6 meseci, da se obuče da bar znaju da na, da, da rukuju pušku. Ni već imamo generaciju, odnosno starsava generacija, koja neće moći da zaštiti sebe, a kamo li da zaštiti državu, onda su zaштиtina. A naša iskustva iz projekte oružani trva da agresija na Bosnjanskoj u periodu 92-95 subite kamp Volka mada se agresija na Bosnjanskoj republiki je završila koncijom u sporazumu, ali se ona nastavlja sa svim nekim drugim drugim metodama. Znači, A tjesto su dva osnovna elementa na kojima, na kojima oni želi da da, da počiva počiva e, Izrael najsavremenije oružje i obučenost. A što se tiče vanjskog mehanizma koji je važan za ošuvanje jedne zemlje, to je, tako kažu jevri, računamo na susjedne arapske diktatore, diktatore susjedni, čet, susjedne četiri zemlje, koji neće dozvoljavati da u Palestini, odnosno da u, u Izrael, takozvan Izrael, ulazi niti u oružje, niti ljudske. I to je ono što oni implementiraju, evo puni 60 godina. To je ono što se, što se provodi i provodi pač i je rodi jedan od jevreja koji je jedan naučnik, koji ima francusko državljanstvo, koji je po rijekom jebrej, koji je primio islam, govori o tome da držala Izrael nema ni prav ni istorijskog ni terasa znači nema nema ni verskog utemeljenja da bud bude odnosno da počiva tamo gdje je ona, ona formirana kao kao pantolon Najgori najgori neriješeni problem koji je predmet mnogih državskih rasprava pred međunarodnim institucijama na prvom mjestu, pred Ujedinim nacijama, je upravo pitanje Palestini. I nema niti jedne jedne države koja je bila predmetom više donošenja, više raznih rezolucija, koje apsolutno nisu, nisu provedene u dijelo kao što je pitanje, kao, kao kada je pitanje Palestini. Židovi smatraju da je Kudz, njihovo svjetno mjesto i oni radi na tome ne samo da zadrže postojeće stanje, okupaciju Kudza, već žele da sruše vestitom Aksa kao prvu kiblu, oni već godinama popavaju prostor između sahre, između ispod, odnosno ispod kupole i ispod vestitom Aksa, I njihov jedan ekstremni vođa u srtenu 1998. godine, on poručuje iznan kuca će se prioriti samo jevrejska zastava, cionistička izraelska zastava. Tamo neće biti ni džavnije, neće biti ni kukole i neće biti nikakvih obilježa, u snimanskih I biće samo zastava, naša zastava. I to je sveta zadaća zadača ove vibracije. Znači to su, su riječi miomi ekstremista, čovjeka koji, to govorio, prije, koji je to govorio prije deset godina. Ko nam o, o jevreima, da će jevreji imati dva uspona i dva poraža, dva uspona i dva pada. U Veseli, kada dumađe A.N., prve stranice Sura u koji se govori upravo ta ta dva perioda i je uspona i pada jevreja, govore da se to već desilo, neki smatraju da je ovo sad taj, ta kulminacija jevreja nakon čega će doživiti zasikurno poraz. A poslanik koji bilježi ima muslima, hadis prenosi, je gugulera, de la manju kaže, lada kubu sa'a kuhata i uplatila muslima Neće nastupiti sudnji dan sve do otle dok se ne budu sukoveli, dok se ne budu međusobno borili ustanani jeveli. Jeveli su morali doći na taj prozor, jer mora doći do konačnog površanja svega vrijeme. Upravo na tom prozoru. Tu na tom prozoru će se pojaviti i dežava. Pojavit će se i isa i isa. To je prostor, kao što uvaženi, uvaženi kolega Stremane Media kaže, To je prosto na koji je bio najviše poznanik na kojim je došlo mnogo mnogo i to je to je prostor gdje će se pokazati i veliki priznanci. Čini se da su sogni dan sve ortodox ne, ne, ne dođe s hukom da sukoba između muslimana i jevreja. Pa ja je tu mu, pa Pa će i muslimani pobijediti tako da će se jebreji biti iza kamenja, iza drvića. tako da će se jebreji biti iza kamenja, iza drvića. Pa će govoriti i drvo i kamenja. Če progovoriti i kazati ja muslim, ja Allah, o musliman, o Allah, roga. Hada je jehudi il Ovo, evo, iza ne, ima javrej konci krivi. Peta'ale maktul, dođi pa ga ubi. Illa l'arkar ta inna un'šarabiru. Osim drveta garkar, odnosno kući i trni, jer je to javrejsko drvo, to drvo jedino neće ovati. Jevreji masovno sade drvo garkar, jer su svjesni da dolazi to vjer. Je računaju na to da će se moći samo iz tog drveća da piti. Pirelli nekoliko godina na samalna vaza izlazi jedna mala šačica smrana. Izbeščio Aksa. Isto kao što evo na ovoj tribini ovdje došao mali broj brojostalaca. U vrijeme ili manje nego ni više oni koji su koji koji nisu U vrijeme opsade Mostara u to teško vrijeme moglo se mnogo više dobrovoljaca dok da je odmah glava dalje sa za, za bosničancima zavisno. Neko što danas sve ovim nekim normalnim normalnim klinikama ima asistmana koji koji hoćete da čuju istinu na koistinu na srpsku ili da dođu da saže pa da malo se. Je dano rukcima, ali što kao što po našim danjima male grupice Ustumara dolaze s pitljima, dolaze iz toliko se stiri, da klanjaju, a ostali čini ražne vrste razvrata. Izlazi grupica Ustumara iz Mestri Laksa, a oko Mestri Laksa naoružani Jevreji sa pancirima, sa vrnenim I onda prilazi mladić jevreju, jevre, jevre, kaže, pa šta bi jevrej moći? Jel vi znate da ćete vi biti poraženi. A onda jevrej kaže, Mi to znamo, jer i njihove higene na javnim njihovom propracu. Oni su svjesni i hadisa da je to, to istina. Ali šta vam pražem? Mi smo svjesni da će doći to vrijeme, ali gotovo da smo sigurni da to niste vi ta generacija. Dok god u mestru Aksa, do godu u Karadžostakomu džanju, dok god u vraći, dok god Budi je dolazio samo efendija i u jeziku ili je dolazio samo u jeziku bez efendija. Jer mi efendije ponekad znamo da trestimo. Dok kod budi je dolazio samo nekoliko ljudi, nekoliko staraca, nekoliko imalida, nekoliko gariba koji se smijestiru glavnom na stolice i hlanjaju, hlanjaju se riječi. Dok kod budi je tako, dok kod u mjestu Laksalu samo nekoliko mladića i nekoliko staraca, jer reći sigurni u okupiranom Oni su sigurni sve dodali dok se muslimani međusodno sukovi. Ne ulaze im čito u koju pravo, a ko nije. Dok muslimani ispata iz Hamasa, jedni udupnijima, budu imali, vidjeli, vidjeli većeg neprijatelja, njima će se dešavati, no što mi se dešava. Gazak, u kojoj živi milion i šest, sto i na hiljada muslimana. Jer mjesec je mjesecima pod opsadom. Muslimani u Gazi umiru. Jer nemaju bijekova, nemaju hrane, nemaju struje, nemaju ništa. Jer u Gazi je ostalo bez 165.000 ljudi, puta četvrtka, pa koliko je koliko je to, koliko je to, ovaj osoba. U Gazi im i ljudi dok da dok da što što ne, ne, nema mogućnosti da se obezbedi dializa. Nemaju nemaju, nemaju za te za snažno za za karcinom to mi To mi bosnjalci naravno još viši od nas drugi muslimani, deset ljudi, ide i stradai na tom svom sa akademskom ponjauškom, ponjauškom što. Mi kao kod nas smo uželi da pomognemo na neki način da daćemo da pomognemo što marka pristupili u održavanju sličnih tribina i održavanju tribine u Sarajevo, u Zenici, u Tuzniku, u Bora. evo danas ovdje starost, tako da za dva dana podniju suplaniramo u krajinu, u većim ovim mjestima znači, da održimo tribine, e, gdje smo e, između ostalo pripremili i propagandni materijal ovaj na kojem imate, dobićete ćete nanđeovi letke na, na izlaznih sali, na kojem imate nekoliko najznačajnijih jeve iz cionističkih proizvoda, odnosno logotipove firmi koje materijalno pomožu Izraju. Nevladine organizacije u Izraju od 1995. do 2002. godine su pod pomagane zvana draž i firmi organizacija sa 11 milijardi dolara svaki godine od 2002. na ovom, sa 15 milijardi dolara godišnje, dok se muslimanske humanitarne organizacije koje se bade isključiti o posto, zatvaraju pod diskupom ono da, eventno, imaju veze veze sa međunarodnim terorizmom, odnosno da postoji neka opasnost. Svi oni koji kupuju bilo koji od ovih proizvoda, ovdje je samo dijelišt proizvoda koji su prisutni uglavnom na našem, našem prvištu, neka znaju da određeni procenat od ovih proizvoda ide za cionista, koji ubijaju muslimanost. Znači, znači začan podatak da je da Ara dnevno kupe Malbora u vrijednosti stotinu miliona dolara. A film Moris glasni te filmi svaki dan od prihoda od 100 miliona dolara, ameriških dolara, 12 miliona dolara odvaja, odnosno prebačuje, na kraju dana prebačuje na račun Izraela. Što znači da Araki svako od četiri, četiri dana obezvijede jevrejima 48 miliona dolar, a im kasivaju, znači pušiti samo malo da ne govorimo što se tiče Coca-Cola i Panti i ostalih proizvoda i i kakvi ste proizvoda ovdje Znači samo dva dolar obezvijede da jevreji svako od dana mogu da kupe po jedan bilion F6 muslimanima, znači, muslimanima muslimani vezimo. Zbog toga je Nana mora reza da povedemo računa kada kupujemo određene proizvode, da da provjerimo jeli to jevrejski proizvod, ako je jevrejski proizvod da ga, da ga ne kupujemo jer na taj način ćemo pomoći našoj muslimanima, na našoj našoj braći muslimanima, muslimanima u Palestini. Naravno da je ovaj e, ekonomski patriotizam kod nas pogotovo važan u ovom vremenu jer jedna naš radnica iz Ljubuškog kaže u Ljubuškom ne možete, al evo i odje kao samo samo sa sa des noval u ne možete naći ni jedno proizvoda sa prostora prostora bismošćanac znači, svijin. niti u jednom supermarketu niti u jednoj radnji ne možete naći bilo koji proizvod koji je napravio Bošnja. Ne postoje ti proizvodi jer tamo se prodaju hrvatski proizvodi, hrvatski i njemački i i Srbije, ali sa ovog, ovog našeg, našeg proostora toga nemao. A mi, tijeli ne, svjesno i nesu mi i dalje, bez otkira koliko nam bila mrska, mrska, mrska Herceg koje u formalnom smislu nema ne postoji, ali ona i tekako je čistila. Jer Herceg Bosna je jača danas nego što je bila 1993-1994. Jer su bošnjavaci, ekonomski ojačali Herceg Bosna. Jer su bošnjavaci, Od čitko, od ljubsko, od široko, od dvije teže napravili metropole. Na kada bi Bošnjaci bili sjesci i kada bi se odrekli tog prava i kada bi odlučili da ne kupuju ni jedan restoran u Osmanskom Carstvu, vjerdisali da iz kad se godnje, za sigurno bi oni djelali na pripremu građana i oni bi napuštali ovaj prostor, a ne bi bio ovak proces kao što je po slučaju, slučaj, slučaj kod Dok, doktor doktor nasmoi za boditera racionalnome i naravno kada je pitanje upitan kola idi i jedan jedan materijal Palestine djeca pod opsadom znači kupovinom ovog divi, divi dajući pet maraka znači vi pomažete pomažete djeci Palestine da je da se naučimo da je kad jedan drugije posjećujemo da ponesemo jedni drugima da ponesemo divi i da ponesemo knjigu da, da, da nešto naučimo A noi da nostri banani e mandarini e le se sigurno sicuro poi se ho che non c'è nego da da da so coisti ma potut se da lasci che ne lasci si è una parliamo a Palestina una ma aziona questione a maza dobbiamo sedete sedete a Palestina con gli onor islamici con namazila, znači na, na, na zadnjem rekatu postao Kua je činio punut dolu, odnosno učio je dolu za pomoć muslimanima u određenoj tješkoj, tješkoj situaciji, nadamo je da činimo, činimo slično i da se na naravno, naravno problem Palestine približava na našim porodcama, našim ukućanima i svakodnevno pričamo o tome da razgovaramo na našim međusobnim međusobnim svijedla, jer kada spominjemo Palestine, kada se sjećamo naše vraće Palestine, mi na prvom mjestu i potrežnjim u sebi. Naci mi sebi budimo iz ovog nekog nekih ne, uh, i tako je prema omarnjenom na prvom mjestu sebi pa onda onda i našo, našoj i našoj državi. Molim od članova da se trudite s nama. Molim od da ponovi naše bratiće da u Gazi, Palestine i rođo do škole i pogled. Molim da uputimo našim djeci, naše potomcima da i se ne stidimo da solidarnosti ide. Da obraćamo na budućnost našeg sudnih dana i da živjeli u vernoj pobožnosti. Pomenijem se našim e, drugom zadaču. U skupove tribine planirano je i da pogledamo e, jedan dokumentalni film o stradanju Kalestine o odljivu i džestini filmovog stradanja i se sigurno moći uvjetiti iz tog film. Doprije toga moje podsjećanje. E, bez obzira koliko smo mi malih narod mi možemo dati svoj doprinos da nam u još većim i težijim stradama našeg vraćih konsulmana u Palestini i drugdje u svijetu. Time što ćemo izbjegavati uh, boljeno ovih proizvoda. Uh, ima niz priča Hrcegovije, pa i Pirše Jugoslavije gdje se kaže, među ostalo, da sam slušao priču o Foči, da tamo je breji nisu mogli opustati jer su ih uh, izbjegavali, pojkotovali poglednju i krizvoda, također i krizrem i slično, što znači da se pojkotom može, može stati u kraj zlodjeljima, odnosno zlodjeljima. E, također bih podsjetio sebi i vas na jednu, a, knjigu napisana 1930. godine, ona u prevodu ima neke istotine strana, zavisi od formata, i je većina vas čitala, ali je vrijeli ponovo pročitati nje naslov je zašto su muslimani za na grbi napredova. I tamo, e, jasno šećim valstvom, koji je posjetio Bosnu Hercegovu još u ono vrijeme dva puta, govori, o razlozima stagnacije i nazadovanja muslimana, odnosno zašto smo drugi tako daleko otiše povuku. Zato i toga uzimimo povuku, a sada svakako želim da pogledamo ovaj dokumentarni film i da pođer blizni povuku da čujemo, nakon što će povuku da možete se do. noši planetak ovog danas, sada postoji svek ovoga, postoji ovoga. Ili, ili ovdje u sadu, u kralepsu, gdje u opšt za opštenje mjedoje, želim da sebe i vas na još jedan pravilnih. Pračino što oni koji imaju kavlovsku televiziju mogli su gledati emisiju Latinica na Hrvatskoj televiziji, možda ostalo bi Senat na Čephejziju šta da kazao da mu je visoki predstavnik rekao jednu od emisija, njegovi rat u Bosni i Hercegovini nije završil pa je vlado zastao, a onda još kao i dovršio dok Karadžić i Mladić ne budu uhapšiti. U ovom njegovom vrat u Bosni Hercegovini nije završio, može i treba da bude povuke, velike pouke za nas. E, zato neka budu na umu riječi ko sam nikavljeni srlana, ko ne pridaje pažnju štajim muslimana, ne pripada njima i zato pozivam sve nas da ja. murimo u noćima za naše stanje, stanje brađe muslimana u Palestini i dinje svijeta. Ustanimo u vrijeme kada drugi spavaju, klanjajmo valik jata, divimo ruke Allahu jer je to vrijeme kada usvišen Allah prijema dobe, a nekad je bude vrijeme naše dobe, murimo vada u Kabuli, a mufti u pozivu na danu učili dom za svima nas braću i sestrama. za šejhana Buhari, bismilahurrahman